Capitolul 43 De ce aș zăbovi ca să mă întreb cât anume din sila pe care o nutream față de se datora a estelei? De ce m-aș fi oprit din drumul meu asemâind starea sufletească care mă cuprinsese înainte de a o întâlni la stația de diligențe, în ziua în care încercasem să mă lepăt de aerul închisorii? Cu starea sufletească care mă cuprindea acum, ori de câte ori mă gândeam la abisul căscat între estela cu frumusețea și mândria ei, și fugarul răntors căruia-i oferisem găzduire Oprirea asta nu mi-ar fi nătezit drumul și nici n-ar fi făcut sfârșitul mai bun Lui nu i-ar ajuta cu nimic și eu nu m-aș simți mai ușurat Povestirea lui îmi strecurase în suflet o nouă teamă Sau mai bine zis, dăduse formă și înțeles unei temeri mai vechi Dacă Compeison era în viață și aflase de întoarcerea lui Nu era greu să ghicesc ce l-aștepta Că acest campei să n-avea o frică de moarte de provis, asta o știam mai bine decât ei amândoi, și era greu să-ți închipui că un om cu firea descrisă de provis ar să se descotorosească pe veci de un dușman atât de temut, folosindu-se de mijlocul foarte sigur al denunțului. Nu-i pomenisem și nici nu voiam să-i pomenesc vreodată lui provis despre Estela, cel puțin așa hotărâsem, dar i-am spus lui Herbert că, înainte de a pleca în străinătate, trebuie să o văd și pe Estela. Și pe domnișoara Heavisham. I-am spus asta în seara în care Provis ne relatase viața lui, după ce rămăsesem singuri. Am luat hotărârea să mă duc la Richmond a doua zi și așa am și făcut. Când m-am înfățișat înaintea doamnei Brandley, aceasta o chemă pe servitoarea estelei, care îmi spuse că stăpâna ei plecase la țară. Unde? La Satis, ca de obicei. Nu ca de obicei, am spus eu, fiindcă până atunci nu plecase niciodată acolo fără să fie însoțită de mine. Am întrebat când urma să se întoarcă. Răspunsul sosii cam reticent, ceea ce îmi sporină dumerirea. Servitoarea credea că Estela va rămâne acolo mai mult timp, dacă nu mereu. Din vorbele acestea nu am priceput nimic altceva decât că scopul lor era ca eu să nu pricep nimic, așa că m-am întors acasă foarte abătut. O altă consfătuire nocturnă cu Herbert după plecarea lui provis, îl duceam întotdeauna până acasă și mă uitam atent în jurul meu, ne condusese la concluzia că nu trebuie să-i spunem încă nimic despre plecarea în străinătate înainte de întoarcerea mea de la domnișoara Heavisham. Între timp, Herbert și cu mine trebuia să ne gândim fiecare în parte la ce anume va trebui să-i spunem. Fie că ne prefacem că avem impresia că e urmărit, fie că eu, care nu fusese încă în străinătate, să propun o călătorie. Știam amândoi că era de ajuns să-i propun ceva, că el ar fi încuvințat imediat. Însă tot amândoi eram de părere că nu mai putea fi vorba să-l lăsăm în voia primejdiei în care se găsea. În ziua următoare am fost atât de nemernic încât m-am prefăcut că mă leagă o făgăduială făcută lui Joe, că trebuia să mă duc până la el. Eram în stare de orice ticăloșie față de Joe și de numele lui. Provis trebuia să fie cu ochii în patru în timp ce eu eram plecat, iar Herbert trebuia să ia asupra lui îndatoririle mele. Aveam să lipsesc o singură zi, iar la întoarcere dorința lui de a începe un trai de gentleman pe picior mare urma să fie pusă în practică. În trecut prin minte, mai târziu am descoperit că și Herbert se gândise la același lucru, Că cel mai bun mijloc de a-l scoate din țară era să simulăm că trebuia să ne facem acolo cumpărăturile sau ceva asemănător. După ce am înlăturat astfel toate piedicile care îmi stăteau în calea vizitei la domnișoara Heavisham, am plecat cu diligența de dimineață care pornea din Londra înainte de a se lumina de ziua. Ne aflam deja la drum deschis, când ziua a început să se furișeze, potignindu-se, scâncind și tremurând, Învăluită în petice de nor și zdrențe de ceață Ca o cercetoare Am ajuns la mistrețul albastru După o călătorie neplăcută Însoțită de burniță Și pe cine altul credeți că am văzut Ieșind de sub apărătoarea porții Cu o scobitoare în mână Ca să se uite la diligență Decât pe Bentley Drummel Deoarece s-a prefăcut că nu mă vede M-am prefăcut și eu că nu-l văd O prefăcătorie care cam șchiopăta De ambele părți cu atât mai penibil cu cât am intrat amândoi în cafeneaua Hanului, unde el tocmai își sfârșise micul dejun, iar eu l-am comandat pe al meu. Gândul că și el se afla în oraș mă sufoca, fiindcă știam foarte bine pentru ce venise. Eu m-am așezat la masă, iar el în fața focului. M-am prefăcut că citesc un ziar un suros foarte vechi, ale cărui știri locale erau mai greu de descifrat decât petele de cafea, murături, sos de pește, unt topit și vin cu care era stropit din belșug, ca și cum ziarul suferea de pojar, o formă foarte ciudată de altfel. Ședeam la masa mea, în timp ce el stătea în fața focului. Cu timpul mi s-a părut că droamul îmi aduce o jignire fără seamăn, cum stătea acolo în fața căminului, și m-am sculat, hotărât să mă înfruct și eu din căldură. A trebuit să mintind mâinile pe la spatele lui ca să apuc vătraiul și să ațâți focul din cămin, dar tot mă mai prefăceam că nu-l cunosc. Chiar nu mă vezi? spuse domnul Dramel. A, făcu eu cu vătraiul în mână, dumneata era -i. bună. Mă miram eu cine e omul care lasă focul să se stingă. Spunând aceste cuvinte, am scormonit vârtos în jar, după care m-am proțăpit alături de domnul Dramel cu spatele la foc și umflându-mă în piept. Iar acum ai sosit?" spuse domnul Drummel împingându-mă ușor cu umărul. Da," i-am răspuns eu, îmbrâncindu-l și eu. Infectoraș," spuse Drummel. e ținutul Dumitale, mi se pare." Da," am înconvințat eu, am auzit că seamănă foarte mult cu ținutul Dumitale. Shorofire. Șoroc, fire!" Câtuși de puțin," spuse Drummel. La aceasta domnul Drummel se uită la ghetele lui și eu la ale mele, pe urmă domnul Drummel se uită la ghetele mele și eu la ale lui." Ești de mult aici?" am întrebat eu, hotărât să nu-i cedez niciun pic din locul de la foc. Destul ca să mă plictisesc," răspunse Droamăl, prefăcându-se că călapucă căscatul, dar la fel de hotărât ca și mine să nu cedeze. Mai rămâi mult pe aici?" Nu știu," spuse domnul Droamăl, dar dumneata?" Nici eu nu știu," i-am răspuns eu. Simțeam că-mi fierbe sângele în vine și dacă umărul domnului Droamăl s-ar mai fi apropiat, doar cât un fir de păr de-al meu." L-aș fi aruncat cu capul în fereastră. Îmi dădeam seama însă și că, dacă umărul meu ar fi avut pretenția asemănătoare, domnul Droomel m-ar fi aruncat cu capul în lada de alături." Începu să fluie încetișor, și eu la fel. Locul e plin de mlaștin, mi se pare," spuse Droomel. Da, și cei cu asta?" Domnul Droomel se uită la mine, apoi la ghetele mele și spuse. Aha," și râse. Ești bine dispus, domnule Droomel." Nu, spuse el, nu prea. Mă duc să dau o raită călare. Am de gând să cercetez smârcurile de amuzament. Ci că satele de pe aici sunt foarte răzlețe. Și cârciumile mici și ciudate. Și fierăriile. Și mai știu eu ce. Kelnar. Da, domnule. E gata calul? L-am adus la ușă, domnule. Bine. Uite ce e. Domnișoara nu călărește azi. E vremea proastă. Foarte bine, domnule. Și eu nu o să cinez aici, fiindcă iau masa la domnișoara acasă. Foarte bine, domnule. Apoi Drummel îmi aruncă o uitătură impertinentă și triumfătoare lățită pe toată fața lui fălcoasă și care mă săgetă la inimă, măcar că era atât de greoi. M-a iritat într atât încât m-a cuprins dorința să-l iau în brațe, cum a luat-o tâlharul din poveste pe doamna aia bătrână, și să-l arunc în foc. Un lucru era limpede pentru amândoi și anume că niciunul din noi nu putea părăsi focul până nu ne calmam. Stăteam amândoi înfipțe acolo, umăr la umăr, picior lângă picior, cu mâinile la spate și fără să ne clintim. Se vedea calul cum aștepta în fața ușii, în burnița de afară. Chelnerul mă invită la masă, după ce o strânse pe a lui Drummond. Am dat din cap, dar amândoi am rămas pe loc. Ai mai fost atunci de la Dumbrava?" întrebă Drummond. Nu, mi-au ajuns pițigoii când i-am văzut ultima oară. Asta a fost când noi doi am avut păreri diferite?" Da, am răspuns eu foarte tăios. Hai, hai, că ai scăpat foarte ușor, Rânjiba jocoritor drumul. N-ar fi trebuit să-ți ieși din fire." Domnule drumul, i-am spus eu, dumneata, nu ești în măsură să-mi dai sfaturi cu privire la acest subiect când îmi ies din fire și asta nu că aș recunoaște că așa s-a întâmplat în ziua aceea. Eu nu arunc cu paharele pe jos." Eu da, spuse Dramăl. L-am privit o dată sau de două ori și am spus, în timp ce furia care mocnea în mine lua proporții: Domnule Dramăl, n-am ținut mortiș să purtăm această conversație și nu cred că este prea plăcută. Sunt sigur că nu este, spuse el privind numă trufași peste umăr, dar n-am nicio părere despre ea. Prin urmare, am continuat eu, propun cu voia dumitale ca pe viitor să nu mai avem niciun fel de legătură unul cu altul asta e și părerea mea, spuse drumul, în tocmai ce-aș fi propus și eu sau, mai degrabă, ce-aș fi făcut fără să propun. Dar nu te pierde cu firea, doar ai pierdut destul și așa. Ce vrei să spui, domnule? Kelner, strigă drumul în loc să-mi răspundă. Kellnerul își făcut din nou apariția. Uite, domnule, ai înțeles că astăzi domnișoara nu călărește și că eu iau masa la dumnea ei? Am înțeles, domnule. După ce chelnerul pipăi cu palma ceinicul care se răcise și mi-aruncă o privire implorătoare, ieși din odăe iar dramăl, atent să nu miște umărul, scoase din buzunar o țigare de foi, îi mușcă un capăt, dar fără să dea semne că s-ar urni de acolo. Eram tot un pachet de nervi și simțeam că nu mai puteam înainta cu discuția fără să nu fim nevoiți să pomenim numele estelei, pe care n-aș fi putut îndura să-l aud ieșind din gura lui. Prin urmare, mi-am lipit privirea ca o statuie de zidul din față și mi-am impus să nu scot o vorbă. Nu știu cât am mai fi rămas amândoi în poziția asta ridicolă dacă până la urmă n-ar fi năvălit înăuntru trei fermieri prosperi pe care cred că îi trimisese chelnerul. Intrară descheindu-și nasturii de la haine și frecându-și mâinile și cum toți se îndreptară spre cămin, am fost nevoit să ne dăm înlături, să le facem loc. L-am văzut pe droamăl prin fereastră, apucând cu amacalului, încălecând cu mișcările lui greoaie și brutale și clătinându-se în șa într-o parte și în alta înainte și înapoi. Credeam că plecase când l-am văzut întorcându-se și strigând să-i se aducă un foc pentru trabucul din gură, de care uitase. Apăru de undeva un om într-o haină cenușie, aducând cele încioase. N-aș putea spune dacă venea din curtea hanului sau din stradă sau mai știu eu de unde. În vreme ce drumul se aplecă în șa și aprinse trabucul râzând și făcând semn cu capul spre fereastra cafenelei, umeri lăsați și părul nepieptănat al omului, care stătea cu spatele la mine, îmi amintiră de orlic. Prea amărât ca să mă sinchisesc dacă era într adevăr el sau ca să mă ating de micul dejun, m-am spălat pe mâini și pe obraz ca să îndepărtez de pe el vremea urâtă și călătoria făcută și m-am îndreptat spre casa veche și memorabilă în care ar fi fost cu atât mai bine să nu fi intrat niciodată sau pe care să nu fi văzut niciodată.